Batira gaur astelena dugu eta astenero bezala ba, kirol begira da bat botako dudigu. Edo kirol emaitza gutxi bat zubei, izan ere ba, joan den ortsiara ipatzen nintzuen bezala, baina uteri aktarteko gure herriko kirol taldek, bueno, ba, unitzek atxeden azuterasteguro enten, beraz ba, agenda murritz xamarra gerizaigu. Batira, e, izan da, izan da, izan da jokatu dunik, eta dibidez aretofubolian, e, gipuztuako lehen maiako ligan, gure txokoak lau eta iru irabazizion joan den ortzilean beran, leitzako aurrera Saski Saskibaloian aldiz, kadeten esketan tokioen abortziria zetak, iruro geita lau eta ogeita seira bazizion etxean, jesuiti daz panplona Tokioen abortziriak kakaliz, berrogeita sortzi eta berrogeita masi galuzuen beran Lizio Monjardin igrekoaren kontra Kadete mutikoetan berriz, tokioen abortziriak taldiak Oitalau eta berrogeita mabos galuzuen ere nugu netxian onzinetaren kontra Akitzeko infantil nesketan, tokioen abortziriak taldiak Hemen sortzi eta berrogei galuzuen netxian peraltaren kontra Beraz, oietxeke, aste borontan izan diren, ba, kirol, emaitzak